الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لازم الشان کتاب دې ذکر چمو نازل کړی تا ته ناسا چې تو واسه حل کوله را دعوت سره انه ظلماتي داډې رو ته رو د کفرو شرکنا الی النوری ایو دی ایمان او توحید تا باذن ربهم بحوکم د خپل افسرا الا سورات العزیز الحمیید <تصفح> اغه نور چې زم اغه لړز د هغه ذات چا وردسته او استایل شوې دي الله الزی له ما فی السماوات و ما فی الارض جل الله د هغه چخاص داغو په اختیار کی دی او سوچ پاسمانو کی دی او سوچ پاسمکا کی دی وویلو للکافرین او تبایی داد د کافرانو من عذابن شدید داو سخ دا عذابنا الذین استحبون الحیات الدنیا او او کسان چه برکی جوند دنیا لرا علی الاخرطی پا با آخرت باندی ویسود دونا عن صبیل اللہ او خلق باندی دا اللہ دا دیننا دا اللہ توحیدنا ویبغونا آئی وجا اور او باسی پتی توحید کی خلق تاکا گوالی اولائی کفی ضلال باید اولائی دا کسن باغومره کې دي چې ډیر لریدا د حق نام عمر سلم الرسولن الا بالسان قومه موږ نه لیکله څوک پیغمبر دنیا ته مگر په جبا د خپل قوم ليبين لهم د دې لپاره چې وځاحت کی دي نوزاحت بے اکو فیضل اللہ من یشاو پس اختیار دعا اللہ دیگم را کیا و سوک چوواری ویہ دی من یشاو ادھائید کیا و چاہتا چوواری وہوالعزیز الحکیم اواز بردت ذات حکمت والا وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَيَقِنَ مُنْ لِي قَلِهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَخْبَلُوا مُعْجِدُوا سَرَا وَمْدَدِي مَقْسَدْ دَبَارَاً أَنْ إِخْرِجِ قَوْمَكَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَا مِنَ الظُّلُمَاتِ لَى النُّورِ جراء باسا قوم اخبَل بني إسرائيل داه تیاروزه جهل نارنا دی ایمان او د علم ته و ذکرهم بی ایام الله او یا ز شور کدی ته اذار یا زاب نو د الله چراغلو په قانونو باندې یذ ا نعمتو نو د ان فی ذلک الایات لکل صبارن شکور یقیناً په دې واقعیاتو کې عبرت نزيد پاره د هره باندې اچبیر صبر ناک او ډیر شکرېستن کی وی ویسا قال موسی قوم اذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ چې ویلی موسی السلام خپل مړوت قوم ته چې شکر راځه کې د الله زنه نعمت چکړې دې په تاسو باندې اېز انجا کوم مین आले فراونا کله چې تاسو اخلاص کړی بچ کړی د فراونیانو نا یا سومو نکوم سو العذابې چې رسول و تاسو تړېر بد ابناکم او ذی اذاب نوم چې حلالو البی زمان تاسو استحیونا نساکم او پری خوذی به زنان تاسو او بی زالکم بلا امرب ربکم عزیم او پذین نجات کې چې الله غږ کو احسان او درف ستا د نه رب او یاد کا چان کړی د رستاسو مخکې کتابو کېیلین شکر ک چېر تا زما تاداری کوئله عزی زن نه کوم نوزه به زیات کوم تاسو لرهلیین کفرتون او که شي کوئ عذاب عذاويله شدید به شاعذاب ډیر سخت دی وقال موسیٰ عویل موسیٰ علیہ السلام ان تکفروا انتم وان فی الارض جمیعا اے خلقو کچر تاسو کفرو کہتاسو او سوک چپ دید مکہ کی دی ٹول مدر اللہ سنقصان نکی کی فا ان اللہ لغنی حمید بیشک اللہ استائل او بی نیازہ دیم علمیاتکم نبو اللذینا من قبلكم ولی تا سنے حبر این نزی را غلی تا ستا واقعات داغی قومنو چستا سنن مخیو قوم دنوح علیہ السلام او عادیان قوم دهود علیہ السلام او سمودیان قوم صالح علیہ من بعدهم اوغا قومنا چی رستو دینا لا يعلمهم الا الله ندي خبر ددي په تاریخ باندې بغیر دالانه بل سوقا يا توم رسولو بالبينات راغلي دځه پیغمبران ددي پډې وروازح او معجزو او دلیلونو سره وردو اديوم فيا بواعيم فذئ قومن وب کہ خد اللہ سنخ پل پخپل خلوب انده ز تعجبنا وقالوا او بي پیغمبرانو تا ان کافرنا بما اورسلتم به من نمنو انکار کو دغه مثله ناجتا سپاغ راجی کلی شوې ویننا لفي مما مم تدعون نايله امونگا پا دیر غرد شک نا داغی توحیدنا چی تاسمونگتا دعوت راکوئے پا طرف داغی مریبا داس شک دی چی پریشانے کی غردولیو نپوئیو قالت رسلهم اوی پیغمبران دیتا افی اللہ شک ایدہ اللہ پا ذات کستا سو شک دی ایدہ اللہ پا توحید کستا سو شک دی فاتِر السماوات والارض دله توحيد دلیل نشتا چې تاسو شک ولري کی به مثال پیدا کوون کې داسمانو او زمکو ده یاد روکم الله تعالی داوت تر کئ نوم پزریاباندې لیاو فرلکم من ذنوبکم چی بخنو کی تا استاد گناو نستاسو نا ویو اخرکم الى جلیم مسمم او دا عذاب نه بچ کی رستو کی تاسو لرانی تیم و قرر شوی پوری قالو اویدی قومنو ان انتم الا بشر مثلنا نئی تاسو مگر بندیان زمونگ پشان او بنديان بيمبران نشي کېږي تري دون ان تاسو دونه بيمبرانو ستاسو دا مطلب دی چې مونږ واळाوه اما كان يابودو اباونان داږي زونونه چې عبادت په کومو مشرهانو فاتو نا بسلطان مبين اره مونږ تاسو دليله قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ اُوی دیتا پیغمبرانو پا جواب کی اِنَّهْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ چِدَا خَبَرَهُمْ سَيْدَا نُوی مُنگا مگر بندیان ستاس و پشان لیکن دویمہ خَبَرَهُمْ غَلَسَدَا چِد بندیان پیغمبران نشی کے دی ولی نشی کے دی اللہ احسان کی وَلَكِنَّ اللَّا يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَ لیکن الله احسان کی پاحا چخه خیشی د خپل بندیانونو نا بندیان یو پیغمبري ولور کی بشری او ما کان ندانان ناتیاکم بیسلطانن او ځا زموږ اختیار نه دي چې معجزہ راوړو نشته زموږ په اختیار کې چې راوړو تاسو تاسو معجزہ اِلَّا بِيَذْنِ اللَّهِ مَگَرْ كِذَا الله حُكُمُ شِيِّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ المؤمنون <تصفيق> او خاص پا اللہ بانده دی اعتماد کی توقل کی مومنان وَمَا لَنَا أَلَّا على الله او صحوزر دی مونگتا چی مونگ با اعتماد نکو پا اللہ بانده دی وقد هدانا سبلانا او حال داری اللہ دا چې لمونږه زمر احسان کړې دي چې خوذلی دې مونږ تعالی دې د کامیابې ول و لنصبرنا علی او مونږ به خامخا صبر کوو با طول تکلیفونو مصیبتونو چې تاسو یې مونږ تر سره وې و او خاص په لوند یاته مات دی کوي توکل لیکي توکل کوونکی او کال الذین کفرو لرسلهم او یو کسانو چې کافیرانو پیغمبرانو خپلو تا لنخرجنکم من ارضنا چې خامخ اوباسو تاسو لرا دې خپل ځمکه نه اولا تعودنا فی ملتنا یا سو مرګرتیا کوي اره اوله وازمون غ دین تا فاو ربهم پس دا وخت کې وایې کړي وا پیغمبرانو تعارف خپل لنه لکل نذالمینا چخا مخه مونږ هلاکو ده ظالمان ذیل یی کوده د اسما که ناو له نو سکنن نکم الارض من بعدهم او هم خاتاس او ابادو پریزمکه پس د دین پس د هلاکت دین ذلک لمن خاف مقامین دا وعد الله ی هرغه چا سردا چیریگی زماده ملاقات نا په قیامت کی وخاف وعید او یریگی زماده عذابنن وستفتحوا أو طلب قلود غلبي انبياء ويادي قومون وخواب كل جبار نانيد نرسواش آريو سرکش آئنات گر من ورائه جهنم <تصفيق> چی رست ددنا جہنم دے دموت سرہ ویس قام امائن سو دیدن او اس کو لبشی پدی باندے دا سو با چی دوینو زون ګټ یتجرہو ہو گھٹ گھٹ بس کی غیل را ویلائے کاد یسیغو او نزدی نزا چتی ریے کی ویاتیه الموت کل مکانن اور عذیب عظیم تماوت د هر طرف طرفنه او د هر درد نه او ما وب میته حلوب ی ملک دنکه او می ورا ای عذاب غلیظ او رستو د عذاب دی ډیر غټ مثل الذین کفرو بربهم مثال دا کسانو چې کفر وکړی د خپل رب سره شرک کړی اعمالهم زدی غدیر عملو نچی دی کرما ده نشتدد بیه الریحو وشان داغیری دی چو دیر سخت راشی پاگی باندی سیلے فی یومن آسفن پاگ ورد باندی چوچه ای حساس کے پاکی نئی اویلو زی عمل علوت دی لا یقدیرونا مما کسبو علا شیع دې اسلام صبر نشو وصواب دا عمل چیکړو زرهم ذالک هو الغلال البعید دا کوم رہی دې رل دې دا حق نام الہم تران الله خلق السماوات والارض بالحقی ايه ته سوچن که انسان اوفی ਕਰਨ که چبشک الله پیدا کړی یسوع نن اوزمکا د خپل حق د پاره د خپل وحدانیت د او یسوع کې نو الله وی لري کې ان یا شای یز کچر الله غالی تاسو به لري کې د دنیا نو وی اتی به خلقن جدید اورا بولی مخلوق نو وی په ما ذالک علی الله بعزیز او اونزه ذکر الله باندې ګران او بر رسول الله جميعا ربو سی خلق ذ قبرونو نا الله تا طول غوند فقالوا فاو للذين استكبروا نو پس او وای هغه kesan چډیر کمزوري رائے والو اغه پهلو معتبرو مشرهانو تا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا جموخو با دنیا كي استاسو تابدارو فَحَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَزَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نُعَيَةَ سُنَنْ دَفَقُولِ شَيْءٍ دَعْزَاب دا دَاللَّهَ نَاسَ لِقُونَتِي قَالُوا ابو يدوام شران لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَعَدَيْنَاكُمْ که اللہ منتہ هدایت کڑی دنیا کی نمگ بطاستا هم هدایت کڑیو سواہن علینا برابر دپا مونگ باندی اجازعنا کمونگ چغی وہو پریاد کو ام صبرناو که صبر کو ما لنا عمی محیص نشتی زمونگ دپار اخلاسی وقال لما قضی امر او بوای شیطان کله چې خلق وته راځم شي او پیجن چې موږ د کوم را حق لري ا دغه وته په جواب کې وای وای شیطان کله چې فیصله شکار جنتیان جنت ته او جهنميان جهنم ته ان الله وعدکم وعدل حق جبې شک الله وعد کړی او تاسو را درشتيان نو pore kala wa wa'atukum او ما awam wa dak le wa ta saram nu ze inkarukum khilafkum sta suna aw ma kan ali aleykum min sultanan سزور دکم zamad para pata suban di مگر تاسو لمی دعوت درکو فستجبتم لی تاسو فورا قبولتی او کرزمه و لا تلومونی ما ماما لامتکوه و لومو انفسکم او ملامتک اخپل زانونا چیز ما تابیداریم کرده دا بی دلیل ما انا بی مسرخکم نیم زو ستاسو فریاد قبلون کے ومان تم بمسرخیو او نا تاسو زما فریاد قبلو لشے مخلاسو لشے انی کفر تو بما شرک تمونی من قبلو ما کفر کلیو ڈیر پخوا پاگچا با باندی چتاو زو شرک کلیم داغ سرا پا دنیا کیو یا زه انکار کوم د دې خبرې چې تاسو زه شریک کړم د الله سره په دنیا کې ان الظالمین لهم عذاب الیم بشکا ظالماند په عذاب دردناک دي او <تصفيق> دخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات داخل وکړي چې یا که سنتو امینان دي عملونه کوي اونېکو دا سی جنتونو تا چې ویږي بلان دی دا غېنه نهرونه هميشه ویپاره کوي بیس نه ربهم په حکم د الله بسرہ تحیتهم فی سلام ملاقات د زیوب یوبل سرا په جنت کې په سلام باندې وی الم ترا کیف وربل امسلن څنګه ګوري انسانا سوچنه کې چ څنګه خایسته بیان کړل الله مثال کلمتان طیبۃن هغه مثال دی چې یو کلمه د توحیدو چې ډیره پاکه ده ډیره خایسته ده ډیره خوشبویا ده کشجرتن طیبۃن د مثال د دا داسی یوونه دی چاره ونم پاکدا او خوشبویا داو خستدا پرانکی اصله ثابتن چې جوړ دی هغه مضبوطی دی پزماکان په روانه په سمائه او سانګي دا یسمان تر سیدی دی توتیو کلها کلحینن اور کيي می وې خپل په هر وخت کې بي ذن رب بها پا حکم دق پر لفصره و ادرب اللہ الله مثالنا دی پار دا خلقو لعلوم یتذکرون دی دی پار چی دیتی او سوچو فکرو کی او مثلو کلمت خبیصت او مثال دا کلمی دا شرکو کشجرت ښه ده داسې یو ونې ده چا لري غند دا او بدبو یې دا او بدشک لږه نه من فوق الارض او پردا په مخدوس مکان مالا من قرار نشته داږي د پارا سکل کواله پما مولي حرکت سره هغه لوي کیږي دغه سمې مثال لري شرک دی چې له کوم ته نو بیا ختم يثبت الله الذين امنوا مزبوط ساتي الله کسان چې مؤمنان دی بالقول الثابتين په دغه کلمې توحید سره په حياته دنیا په دې جون د دنیا کې هم او په الاخرته او بیا په قبر کې او په حشر کې هم ويظل الله الظالمين او خطاقي الله په هرځه کې غزالمان خلق ويفعل الله معاش او الله حق هر کې چوغوړی الم ترائل الذين بدلو نعمت الله كفرا اي نګوري تاره <coughs> او داغي بعد عمليتا چې بدل کړې دي نعمت د الله چې وقران دی پیغمبر دی کفرن په کفر سره پنا شکر سره او اهل قوم امدار البوار او کوز کړې دي ځان سره قوم خپل هم کور د هلاکت ته جهنم جهه جهنم دې اسلون داخل وشيږي تا و بیس القرار او غدیر بد زید اسی دو دی و جعلو للہ اندادا اگا کفر دی چی دی اللہ سر شرکان لی ذلو عن سبیلی ناقبت داشو چی گم رہا شود سیلار قل تمتو آی وطا جمازی وکه پرےخ پل کفر او شرک پاندی په پا دنیا کې پاین نو مسیرکم ال النار بیشکہ اتل لستاسو جهنم تری کله عبادی الزینا امنو یا په ترغیب کې الله ی زما غ بندیان دی یقی مو چیز دیدی خبرو پابندی کئی یقیم السلات آج پابندی دی کئی دمانزو وینفقو و خرچ دی کئی مما رزقنام باید داگی ماللہ چی مونگ دی لور کڑے سرم وعلانیتا کاغا پٹوی او کخکاروی من قبل اینیاتی ایو من لیکن مخک مخک داگر چرا بشی او رضو لا بیعن فیه ولا خلال چې بیا پاگی که نو هر سوله و غستل کی گی انو پاگی که دوستی پکار رازی اللہو اللذی خلق السماوات والعرد اللہ آغا ذات تھی چه پیدا کری دی اسمان نوز مکا واندل من اسماء ایمان او نازلی دی اسمان فَاخْرَجَ بِهِ وَصَرَابِي پد یو بو سَرَامِنَ السَّمَرَاتِ بازې د میوې نه رزق لکم دا رزق خوراک د ستاسو وسخرلکم الفلک او تابې کلی د ستاسو د فېدی د دا پاره داکشتې او ویلې سجر فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ په دراب کې دله په حکم سره وسهه لکومل انار او تاکي د ستاسو د پ دپران نروونه او سه لکوم شمساول قام دا, دا بین او تاکي د ستاسو د پدي د پاه نور اوسپک په خپل تنظیم او ترتیب باندې وسخرالکم اللیل و النهار او تا به کړی تاسو د فائدې لپاره شپه او ورځ واطاکم من کل ما سالتوم او زرکړی چې تاسو له ټول هغه څه چې تاسو یې سوال کوو یستاسو ته وین تعوذو نعمت الله ای تا خلګون دې نعمتونه چې الله ذکر کړو او کښماره تاسو د الله نعمتونه لا تحسو هانېشه پوره کوله پښمارکیوم ان الانسان لظلومن آل کفار بشک ادا انسان چله په ډومره نعمتونه کړی دي دې ډېر لوی ظالم دی <تصفح> و خپل ځان باندې دی او ډیر ناشکر دي د الله د نعمتونو لیکن ټول داسینه دی الله یو ډیر پخښتا چا تا بيدار دیو شکر گزار دي لکه ابراهيم عليه السلام او از قال ابراهيم او کا چې وی ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد امنا هر به غر زیدی خار لرا ده عمل وَجَنُبْنِي وَبَنِيَامِينَ او اوساتمال را هميشه په راوزما ځامن سُنچِتا ساتليو ان نعبذل اسنام د عبادت تبوتانو رب ناو نازل لن کثیر من الناس اره بزمای درگاہونو بوتاونو گمراه کړي ډېر ځخلقونو آدواله سبب جوړ شون امن تبیانی فین نو مننی اوسوچ زمما تعبیداری کې په دې عقیده کې ما به زمما د مرګرو نه یي امنا اسانی اوسوچ زمما نه فرمانی کې غفور الرحیم نവേഷک تو بخشیش کون کې مہربان هدایت و توم کول شي معافيو توم کول شي ربنا ایرزومونگا ان یسکنتو من ذرییۃ یکینن ما خو پری خو دو اخپل بازي ز خپل او ذ اهلنا بیوا غیر ذی زرعن داسې او ق د کې چې د ضرغوننی والله د بایدیک محرم تستا د کور سره چې ډیرره زمن دی ربنا به رب زمونغااللي یقی م ولاته د خاص د دی د پااره چې خدمتو کې او په و کې ستادن دین فجعل د تم من نناې نوغر زيتو زرنا د باز خلکو تهوي اليهم جدي تران نزدیکی گی دي سره محبت ساتي ورزقهم من السمراات رزق ورکړي ذرا د میوونه لعلهم يشكرون دزيده په رجستا تابعداریو کې استا شکر ادا کی ربنا اراوزوم غا انک تعالی ما نخفی وما پاغس و ما نعلن بشکته پویږه پاکه سو باندې چومغا پټ ساتلیږي پزړکی چې سر درد او غم دی و ما نعلن او هغه چومغه کاروايو او ما يخفا علایمن شیئ ان پټیږي پاله باندې او زرهوم فی الارض و لا فی السماء انه بزمکہ کیو نو پاسمان کی الحمدللہ الذی صفاتنا دکمال دا خاص داللہ دا ذی اغذات وهبلی علی الکبر چویبا خماتا سرذ گڈا والینا پدا سی عمر کی اسماعیل و اسحاق تہ ذوال زمان علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان ربی لسمیع الدعاء بیشک رب زمان خامخا قبل ان کی دعا گانو زی ربی االنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی اے رب زمان اساتیه منگل را ہمیشہ پابند مانجو ابضی دولت زمانہم ربنا اے رب زمونگا و قبول کی زمونگا دا سوالا و دعا پڑیر منتا و زارا سرا ربنا و پر لی ولی والدی ولی المؤمنین اے ربا بخنو کی مونگتا کچری زمونگ نسو خطایوشی او زمونگ مشرانو تاو او و کنزدیوی او مومنانو تاوم تا تر قیامت پورې یوم یقوم الحساب په ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې پتہ لګی د بخنی چې ورځ د حساب کتاب ده ولا تحسبن الله غافلا نما یعمل الظالمون او ته ګمان وکړه په الله باندې د دې خبرې چې نه لري خبر غافل لري داغه عمل لا چکه یې دا ظالمان خلق نو ظالم له زور نه ور کوي اما ظلم نه تسلی ور کوي چې خپ پکې ما الله وسلطه پوس کوي هغه ارسن خبر ده ها هولې مهلت ور کوي انه ما یو اخرهم بهشکه رست کړی دی دا ظالمان لو غیر وځ ته تش خصوی ابسارو چې کړهغې بروتتی پې کېسترګې د خلکو دبت نه مو نه منډې محشر تا مقنی رووس هم او چېتهون کې بهې خپلو سرنو لره دایر ت دویمطور په ن په کږې دي ته عرب دسترګې فَأَفْهِدَتُهُمْ هَوَاءَ اوزرون بے الوطی خالی باید عقلنا فَانْزِرِ النَّاسَ اُوْيَرَ وَخَلَقُ يَوْمَ يَاتِیمُ الْعَزَابُ داغر وزنا چرا شدیت عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظُلَمُونَ نُوبُ وَایدَغَ قَسَنْ چِزَالِمَانْ دِي مشرکان دی ربنا اخیرنا اے رب زمونگا رستو إلى أجل قريب يونايټینځ دی پوري لګو اخراګه صدې پاره نجيب دعوته کا, دعوت کا چې قبول کوو استاد دعوت توحيد او نتبع الرسل او تابعداري کوو استاد پیغمبرانو چې دا دوا خبرې د کامیابۍ وي الله جواب ورکي او لم تکو نو اقسمتم من قبلو و لنوي تاسو چ څو گنجونو وبا کول په دنیا کې ما علکم من زوال جنشتے استاو د پاراتلل د دا دار فلاننا دار بقاتا تاس ہوئی چې قیامت نشته و سکنتم فی مزاکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو سی ذلیوې په کورونو داوی کسانو کې چې ری ظلم کړو په خپل ځانونو باندې و تاستن عبرت وانغست و و تبین لکم كيف فعلنا بهم او تاست خمالو ما شوا جماسکار و کداغی سرا پا آخر کی و ضربنا لکم الامثال امون بیان کلوستاو دو پارا رئیم سالنا پا قرآن کی و قد مکرو <تصفح> تصلی ده پیغمبرتا او یې جنندې دی قومونو ډیر چلونو تدبیرونه کړیو تدبیرونه خپل په مقابله پیغمبرانو کې وایندل لا یمکرهم هو الله سره د دې دا ټول فره ایبن علی کلی شویو مکتوبن ان اللا <تصفح> ی یذ الله سره د دې جواب پروتو او توول ور سره او چې دا بالا کومینکان نه م هم ل تدوله منول اگر چې و غ فربونه په خپل خیال کې دومره مضبوط چېونړږې او لری کړي شي دغې نقرونه وله تهص الله مخلی فوادي رله تګمان م کوه پله باندې چ خلاف كون کې دې دا رواديغ په لې چکړې پیغمبرانو سره بلکې غیر اشتیا کړه تاسو روه مریشتیا کوي ان الله عزیزون زون تقان بیشک الله ذات ته او بدل غستون کې د خپل پیغمبرانو ده پاره ولیکن اوس نه یوما تبدل الارض غیر الارض طاوار از باندي چې بدله وکړې شي دا زمکه په بلې زمکه او سماوات او د اسمانونو نه په نورو اسمانونو بدل شو او صفتيه بدل شو او برزول ل الله الواحد القهار اور احکارو شیټول خلق هغه ذات چې یوازې دی او زو راورځي په ټولو باندې و تر المجرمين آيو ميزم في الاسفاد و باوين دا مجرمان خلق و دا غرز بانده تلات سنگ انتقام خلی تلالي شوی بای دخبلو مرگرو شیطانانو سرا و زنزیرونو قرینان سرابیلو من قطورانن کمی سون دا دیبا دا رنزلون ایا دا وتخشع وجوها من نار او پرټ کلی وی مخونو د دې لپاره ورور بي جنده ونشي ليجزي الله كل نفس ما كسبت د دې لپاره چې بدلې ور کې الله هر نفس له دا غي عمل چیکړی و ان الله سريو الحسابو بیسکه الله دې روز حساب کو حافظ ابلاغ للناس سورۃ اول ته خبر خلق خلقوا وباثوا تیارونا رناتہ په قران سره وی دا قران تبلیغ دے رسول دی لپاره د خلق او ولینذروا به چویارونی شي په دې سره خلق ولیا علم او چپوی شي سره په مطلب باندې بدیو خبره باندې انما هو الله واحدن تبيشکا هغه حاجت روا او کار سازي او دي پران صرف د توحيد په اړه راغلیو وليذکر اولل الباب ها ایبرت بو اخلی د دینه خاص خلق چا کلمند صفا کلوالدی